1. Numai friecare, da? 1. Nu mă duc alucarea Să țin, câte o să fie alucarea, fauci, sau foc, să țin, alucarea, 2-3 obiecte și poc alucarea, dar dar cu ține un la parte Nu știu Și nu știu cum să vă dau, da? pe linghie. Nu știu că prin uh, linghie aplicare, prin trebuie să existe asemenea de schimb. Și a, a mai, am mai spus deja că de suficientul general este Și Sigur, este general uh, nemarcat în raport cu dar Adică pluralul în general, da? se va caracteriza prin existența unui morfem, da? unei uh, desinențe de plural, unui afix de o radicală. singularul e aici poate să fie nemarcat. Deci, în de principiul trei poziții astea, morfem 0, pentru singular, și morfem 1,5 morfem de plural. există și morfeme diferite care marchează pluralul? Mai mult? Da. Excusam. Cum adică? E același? Păi da. Nu am spus lucruri. Știm, asta-i pusit la bună. Am spus ca... În felul de plural, se reațează prin mai multe variante. Mai multe variante. Asta e Da? Da. Ok. Nu, se poate, eștem realizat, dar știm. Poate clar, răspunsul evident, numai la bună. Cum putem să realizăm pluralul poate multe... Sau există și limbii în care morfemile sunt și de plural? Sau există e, doar e, un singur e. morfem de plural? Sigur, Din, de la cap la padă? E, păi, de tip aglutinantă. Acolo ar fi imposibil să existe a lor Deci? Asta e o distință. O limbă aglutinantă nu are altă morfem. Adică o categorie mai. a făcut să se realizeze printr-un singur morfem. Deci o limbă aglutinantă are un morfem de plural dar e același. Unic. O, e unic. Dar mai chiar, da? Pentru că se-a titlurat. Grafica este da? Dar e un C. Nu există alte variante. Știi, de asemenea că sunt substantivere care nu m-au curat, da? Sau un termen latinesc? Plural iatantu. Păi singular iatantu. Un <fie> <fie> mod plural sunt singularia iatantu, da? Care se folosesc numai la singular. Iar cei care au plural sunt pluralia iatantu, da? Bine. E mai greu de crezut plural. Plural iatantu, în principiu, sunt substantive care ne arată obiecte formate din două componente. Este e mai greu să concepe întâmplarea dator fără să fie existat fizițial un singular de la care se formează. Și toate acestea, puteți să zicem, că zonii, aștept, perfect, pentru viața. Da, dar aici există un motiv pentru că și aveți și Pentru că sunt obiecte, da, formate din două părți, Și există, în cazul lor pentru nu există un singular care are același simță. de altfel, la ochelar sau ochelare, pantalon sau pantalon. Dar ele sunt pluralia, în general, pentru că sunt formate de două, două părți. Dar zori, de exemplu, a fost un exemplu perfect de, de, de pluralia, n-am gândit că nu le putem concepe Dar nu putem concepea cu singuralul la care s-a pornit, nu? Uh, și, de asemenea, mai sunt și acele substantive, multe care există în numele de materie, Ei, care sunt substantive masive. Ele sunt natural pentru că sunt ne-număra, o materie, da, lapte, miele, sare, da? Exact. Sunt depresurile atât de masive, masive. Substantive care nu se pot număra, adică care indică o materie, în general. Da? Știi că ele dacă au fărat la indică tipuri diferite. Anală, zahăr, și așa Exact. Sau vinul. Da? Când spunem vinuri, nu se că sunt două. Da? Vinul, în principiu, trebuie să fie, să n-ai mult prograt. Dacă vin, zicem sau brânzeturi, ne referim la tipuri diferite de vin. Nu? Nu ne referim la două sticlete de vin. Da? Dacă am două sticlete de vin, nu sunt, nu zic că am două Pentru aceste, de fapt, pentru a număra aceste substantive masive, avem nevoie de, de o categorie specială, de mine, de care se numește clasificator, da? Să un pahar de apă, da? Sau o ceaște de cafea, un um, butoi de vin, cum am zis deschid, că, <laughs> etc. Da? De substantivele masive. Pentru a le putea pur și simplu număra, da? recucem la aceste substantive ajutoare numite clasificatori. Există limitare în care acești clasificatori au statut gramatical. Adică toate substantivele, pentru a putea fi uh, numărate, au nevoie de clasificatori. Deci trebuie să indicăm ce fel de substantivi. Deci avem clasificatori în chineză. Unde, în chineză, de fapt, nu avem număr gramatical. Deci, substantivele nu au lucrat niciodată. Dar, atunci, noi trebuie să folosim aceste cuvinte clasificatori. dar aducăm că obiect e, nu sau ascunțit sau... și-așa mai departe. Evident, în, în, în lingurile noastre, dar acești trascinitători îi folosim în momentul încă... în cazuri de acestor de fantabele masive, în care le într-un fel, în fel numărat. Uh, bun. Să trecem și la caz. Să, să terminăm. Uh, cazul are un statut aparte, față de celelalte categorii. Da? De ce? El nu are o componentă semantică. Da? Nu se bazează pe informații provenite din lumea exterioară. Distincția singular este clar exterioară, Este evidentă. Fic unul mai mulți. Opoziția de gen a văzut că, la originea ei, se provine din categorizarea lumei exterioare. În masculină, în și nepotrebări. Matimate și inanimale. Cazul nu are o determinare exterioară uh, și, cazul, este determinat de funcția elementului respectiv în cadrul Propoziției. Cazul ne va indica ce funcție îi internește o adică unitate linguistică. Cum se numește flexiunea nominală, ce se referă la cazul? Declinare. da. Efinare. Până la urmă, faptul o deprindem ca o categorie de tip relațională, da, că este relazioni profesională și estimă relațiile sintaptice pe care, substantivul respectiv, le angajază în tratul unei exopoziții. Când nu vorbi despre caz și când nu vorbi Sim, da, era, era extremat sintetic, pentru că se exprima că sineză, după lucrurile desinențelor în gramaticale. Ori, prin nici mai întrebile româneci în occidentale, cazul nu este marcat în niciun fel prin desinențe, nu? În acest caz este... Nu, știu, nu cred că se poate vorbi despre caz, adică în principiu vorbim despre categoria gramaticală a cazului dacă el este mai ca indesinență. Da? E adevărat că unii cercetători consideră că uh, uh, această categorie poate fi uh, predată și din mijloace exterioare, cum ar fi uh, prepoziția da? sau poziția publică. Ce spuneți? Depindea, sunt mariadă. În librile pune un analit sub fix, atunci obține o alt pic, caz? Păi da. Da, e caz, zi, mă nu prefer, îmi spune, măi, că nu e caz. În librile aglutinate, dar un analit sub fix, atunci un alt pic, caz? Păi da. De asta spuneam, că în principiu, Putem spune că o limbă dispune de categoria gramaticală a cazului, dacă el este marcat prin fixe gramaticale. Deci acolo e indubitabil în march. O întrebare ar fi să la linijem romanice. Deci spune-mă avem niște câteva desențe minimale, Ele sunt capabile, cel puțin, să creeze o opoziție. da? Avem restul de dițional. Dar în. italianul spaniol că nu mai avea nimic, da? absolut nimic, nu mai avea, da? mai avea nimic în sistemul de neagrânești. O să afluge, ce? o să a cu totul. Asta îmi spuneam, în încerc să că putem să vorbim de caz, uh, referindu-ne la funcția pe care plinești, adică, pe, o îndeplinește. Adică, dacă e comprezent directa financiativă, fi, da? Da? da? Și atunci, trebuie să vorbim pe caz, să-și energieze. Dar, de fapt, Aceasta se bazează pe ce? Pe tradiția impusă de gramatica latină. Deci, faptul că cum e gramatica latină, acuzat timpul era așa, nu? Era... Se aplică niște categorii gramaticale proprie din latine, unor linguri care nu recunosc aceste categorii gramaticale. A Se încearcă să... Să-mi încastrăm în aceleași categorie, și nu se poate face acest lucru. Și întotdeași, noi și... e, cred să vor minimale, de și ce o reminștență. Așa să, și Că n-ai niciodată nimic de conmine. la românice, avem nu avem un jo, mi, conmico, nu. Declinare la conmine există, românice, nu cred, mă nimic. Avem toate acele forme, avem del și lo și la. Uh, vorbeam de declinarea substantivului. Iată, substantivul are declinare. Sigur, în engleză mai există urme de declinare. Da. Aici nu pot potestră La părmea avem și ultima urmă de ce? Avem hi Asta e tot ce mai rămas din... De fapt, hi-shi-it, da? C este tot cea mai rămas din gen în engleză. Deci, să-ți amascurit din hi u Dar la substantiv, Nu este. Dar oricum, este discutabil. Dar în principiu, ne după această care după această idee, există ceștia pe care consideră feminizare și gen, pentru că confundă genul animal cu referința la realitate. Atunci orice animat ar fi și orice animată ar fi, oricum, masculin, feminin, ori genul comun. Dar acestea sunt deja niște. Săgerăși, zic eu. Da? În principiu cazul, este o categorie gramaticală care trebuie să fie evidentă, să fie marcată prin destinere. Eu spun că în principiu, în librile romantici, nu are ca Nu are. Există. Și dacă vă uitați în dramatici, nu există. Vă uitați dramatică o italiană, s-a întâmplat, s-a Nu există nici o mențiune prin categoria gramaticală a cazului. Să se întâmplărăm ca la minimul activ. La tână a fost un liber și a numai în limile romanice și pentru toate limbile de cultură. Și atunci s-a încercat pur și sigur să se potrivească. Adică la acum aveam cazul, hai să găsim și cu niște equivalențe. Pentru că în dramaticile pechi ale limbilor romanice, se vorbea de declinarea substativului. Și pur și simplu se spunea că dacă spun D cu substativ e cazul genitiv, da? A cu substativ e cazul nativ. Dar altă prepoziție, cu fructantul, atunci ei avea Până la s-a renunțat. De ce? Pentru că asta era un term. atunci am încercat să găsim un echivalent. Până la unul, genul, cazul nu este este Dar, tocmai, din acest motiv, cazul din relațional, există și aici s-a să asta de pierderea lui. Știi? Constată numai ce s-a văzut cu ce la acela, de Casual, foarte bogat, multe multe desinențe. Ce s-a ales de el? De... dar... am am în urmână, am spus că au rămas urme ale sistemului, casual. De fapt, dacă e strict la substantivul românesc, ce substantive se declină? Că nu se defini natural. Nu mai Numai cu nu se declină. În Română, ceea ce, de fapt, se declină și ne creează impresia asta de declinare, se declină de determinanții. Cum activului este în el, da, se declină, nu? Lui, copilul, copilul lui. Dar, de fapt, activul se declină, nu sunt dar Dacă noi a folosit acesta, spunem, nu, acest copil, acestui copii, Un copil nu declină. Singurile care se declină și unde avem un om, o singură formă diferită. Da? O femeie. spune această masă, Aceste nese, deci distingem da. o dată, avem numai două forme, da? O formă, nominativ-acuzativ, și o formă de datum genitiv, care, această formă de datum genitiv singular, coincide cu ăla. De acolo nu ai niciun distint. aceste nese, aceste romese. Da, da. Ca, Da, am zis articolul, articolele și numai articole, dar și posesivele de demonstrativele, de știi, pe poate se declină. Și atunci ne creează, mai să la cuplul de prin punctul la sfârșit, mesei, ne creează impresia asta de, de, de declinare, dar de fapt, substantivul în sine, numai femininele se declină, acum și venit pe nu se mai declină. Nu au folosește. Și se declină numai de prea singular. La problema avem Pentru toate a Da? Deci față de bucăția latinească, aveam numai urme de declinată. Ce-am văzut că a descontrat și în alte nimeni. E engleză, da? Bine, engleză un exemplu special, că am pierdut aproape toată flexiunea ta. Și flexiunea grâmbară, de exemplu, și flexiunea nominală, și genul, nu știu. Deci, în care avea credința de-alelea ce spre o lipă, chiar o lipă izolantă. Bine, câteva din teorie o să sperăm că voi mai să ne reamintim că literatura se termină pe strict. No. De data asta, înmul este este categoria gramaticală care constituie verbul, tramândul dintre categoriile care afectează substantivul, gen, număr, caz, specificie substantivului, nu? Este că acesta Distincția principală fundamentală în este cea între unul prezent, un trecut și un viitor. toți. Uh, prezent, o să spunem, în multe mii. Distincția de bază fundamentală, între cele trei mii. Vorbim, e practic, să-mi să un partea a Absolut, da? Dar, analizând multe mii ale dumnii, că ceea ce este cu adevărat important în această distincție, este distinția între e, prezent, și trecut, ha? Există foarte multe linguri care nu, nu exprimă în un fel, uh, adică nu exprimă, e nu exprimă gramatical, prin de expinențe, timp da? Um, pentru că în, uh, în care au viitor, da? Cum nu este această categorie verbală, de multe ori, viitorul pot exprima, de exprimat prin, prin prezență. de departe. Exprimăm viitorul prin timpul prezent. Sí. De multe ori, pe acolo, viitorul are o valoare aspectuală, mai degrabă. Viitorul este ceva ce uh, vreau să fac, sau ceva ce trebuie să fac. Deci, numai ca prezim la viitorul lucrurile romanice, este o prezimă teiscația de, uh, uh, te de par. ceva ce vreau să fac, iar de în celelalte zile romanice e o periflază punctuță din verbul habere, da, avea, plus infinitiv. E ceva ce, la origine aia o perifrază ce e mai mult sau mai puțin de ea, e ceva ce am de depăcut. Da? Am de depăcut. Am de depăcut. Am de depăcut ce trebuie să fac. Chiar și ce trebuie să fac de ce din tot. Pentru că nici o timpă romană nu continuă din tot la tine. Dar, la tine, da, din tot, a așa, la sechimos, cu desinențe, în diferite de partea de la loculare alta, nu s-a văzut niciun lucru. Deși timpurile verbale latinești încerca s-au conservat destul de bine, din romanice. Adică mult mai bine cu situața față de declinat, care s-a pierdut atunci. Se moștenește imperfectul, moștenim perfect, simplu, prezentul, adică forme cu multe verburi regulate, cu multe desinențe. că este viitorul nici urmă de el, da? Pentru că el a fost învățit de această terifază, de aceste terifază, da? Pe de o parte, avem animile locuși occidentale cu HB, cantare, Habeo, da? Și acel Habeo, vreau la sfârșit sigur, acum ne apare un timp simplu în animile contemporane. El e, apare la un desinență, dar la origine era de altă decât Habeo. Puteți analiza și să vedeți, că desinențele de viitor, de pe care trebuieți subiați, poi îți schimb verbul a avea la prezent. Adică este e ușor de văzut această uh, problemă. Dar totodată e îmi pentru o altă de poziunea de, de aspect. Și în principiu, când vorbim despre aspect în aspectul verbal, avem timperul de între acțiune încheiată sau perfectivă și acțiune neîncheiată, după ziuați, și încheiată și sigur sau și imperfectivă. Uh, această distinție, pe fel perfectiv, acțiunea și imperfectiv, este ilustrată și în de numele slabe, unde există sistemul verbal organizat în tene, De deci pentru același concept avem un verb perfectiv și un verb imperfectiv. De, de obicei, verbul perfectiv imperfectiv va fi derivat cu ajutorul unui prefix. Da? De exemplu, în rusă, pentru a citi. avem un verb citat, da? dar următoare să avem și seama, un citat, care este verb imperfectiv. Deci când, sunt, când citesc ceva, dar vă sunt la prezent, Și există verbul perfectiv, care a venit acțiunea care este procitat. Care a venit la faptul de citit. Da? Deci un vezi perfectiv, perfectiv nu poate fi folosit la prezent. nu are prezent. Deci dacă spun la trecut, de exemplu, acolo a venit la diferit. Dacă spun iacital, da? Eu am citit înseamnă că am fost să-mi întreb de fapt, l-am traducem din românește N-am terminat. Dacă zic i-a pracită, înseamnă terminat de ce Da? Deci se organizează în aceste perechi. În limbi materiale romanice, de aspect este legată strâns de nociunea de timp. Adică avem timp care sunt perfective și timp care sunt imperfective. La multe, bine, numele lor o spune, da? Interfectul este, un timp imperfect. pe când mai lung la aspectul, aspectul simplu și și simplu perfectiv. În general, timpile compuse vor fi, ca exemplu, dintorul anterior, va fi perfectiv față de dintorul 1, cum mi se spune, care va fi un timp imperfectiv. Sau aspectul se mai realizează, da, și în adică din existența unor mod timpul diferite. La engleză avem uh, această opoziție între present tense, present perfect. Da? Deci, acțiune care se face în general, acțiune care nu se desfășurare. I, I read, da? Și I am reading. I am reading va fi, de prezent imperfectiv, I read un prezent perfectiv, da? E văzută ca acțiune care se respectă. Și la inglesă știți că există diferența asta în numai de prezent, da? De efectiv și interventuri. Și la celelalte timpuri. Și la alte timpuri, vă ca toate. Bun, și ca să încheiem întreva cuvinte despre mod, da? dacă e vorba în se referă la intenția și atitudinea celui care vorbește față de propriul eminț. Da? Deci atribuia locutorului. Adică el ele vede acele emințe ca fiind uh, singur, posibil, necesar, obligatoriu, real, e real, etc. Da? Deci este atribuia locutorului față de propriul eminț. Și în principiu, uh, modul indicativ, e, uh, indică un proces real, în cineva de timp, acoperă sfera posibilităţi. În română, de exemplu, condițional și uh, prezumitiv, nu, nu are trebui o acțiune reală. Da? Că aia este de totul că, ipotetic, nu este reală. În ceea ce privește conjuntivul, sau subjunctivul, când se numește un aderiv, uh, tradiţional, uh, era folosit ca modală. posibile, realizabile, dar acest lucru s-a transformat de fapt în a devenit o relicuă în sensul că este un mod care este cerut de anumite construții și care nu se mai opune indicativului arătând alt tip de relaxuri. Pur și simplu, după anumite De bine. Am unii întrebări în subcontractor. Știeți de fapt ce nebunie este la forța? După alte verde, sau alte interlocuturi conjuncționale, pur și simplu folosim. Adică nu este, dacă vreți, într-o execuție complementară, pentru indicativ, nu pot să apare la așa context. Și atunci nu poate să indice ceva dipendent. Da? Condiționalul se poate orică indicativ în așa parte. Și -at -o. Deci, atunci, arată, acțiunea este altfel. Pe când subjuntivul, sau conjuntivul, nu se poate... Și atunci el nu seapte nimic, da? Nu are ă un opare centrală compulsivă, da? În sensul mie este deja foarte bine. Bine, atât pentru a și să nu vă mai vedem,